Internet eta teknologia berriak diraba aste artero bezaraxe informatika eta teknologia berriei etartea eskainiko diogunen argulloan saioan eta, sa eta gurean da egunea enpresakoko Julian Caixauno Caixauno no ondo, ondo, ondo, eh? Bueno Gaburkoan ere teknologia berria etartea hemen e, gure saioan eta lenik eta behin aplikazio berri bateta zitz egingo dugu Tumi delakoa Movistarrek ateratakoa Hori da hori da Lehengo astean ateratzen hain e... zuzen Eh, ta bonik bueno, irakortu da da bera, pues ilabete luze luzea que manduste unengara peran eta bai, da Telefonicak garatu duen e, aurrenekoa, ez? baina bai aplikaziorik ezagunena, bai. Mhm. Mm Guasaten e, kompetentzia izan nahi duena, ez? Hori da, hori da. Garbi da eh WhatsAppa, ba tecnologia ba operadorentzako da bai, itelfonia, operadoren, ba operadorentzako, kompetentzia dela sentzu guztitan ebatetik eh, aplikazio bat da, beiek ez dutena ta beiek dutena gara, ta beraz badiru balisko diruzarra aplikazio horrarari di johatze ta bestetik ba telefoniaren eh aktibitate nagusia dela SMSak bidale edo hitzegin eseki pues, egiten duen aplikazioa da, ez orduan. Horregatik badirudi pues, Telefonikak sortu dela bere aplikazio propioa to be deitzen dana. Uh -huh. Eta bueno, ba, nahiko du pues, WhatsApp, -e, WhatsApp ordezkatu, ez? E, eta jendea, pues, tu mirabiltzea, WhatsApp erabili horretaz, ez Piskazaila ez? Hainik irutzen zen, e, gaina e, nik probat implementatua, probatu da rapurra da eskiaia, e, praktiak ante berreina dira, ez Nai. Eta jendea jau ja, hitzen denean aplikazioat erabiltzera, e, ba hori ba, erabiltzea jarraitzen Gaina, handikap nagusi ba daun, ba tu hau oa oso ez ezaguna da jendea erantzat Oza jendeak iaia ezagutzen Eta whatsapp aldiz, pues, jende jendeazko ezagutzen dut dut, ezta? Hor uh -huh. duan, nik nahikoa nutu miara bil, badalain lagunak ere, edo niren inguruko jendeare behartu edo... edo, bueno, ba... zeduzitu beharko nukeptu miira biltzako, ez? Eta, ba, jendeak horretan demorarik galtzen, ez? Uh -huh. Whatsapp erabiltzen bat, jendea, pues, bezteik ere, bai, eta kitxo, ez? Orduan, zaila, zaila da. Bai. Aten zaila da ditu diana, <coughs> june, ni behintzat inglesez dut aplikazioa? Neukera, bai, bai, bai, bai. Nik ust está que ni instalatu nolako edo ingles bakarrita nolako, baina da nik ere ingelesa duela eta izalaike edo bakarri dutelako eta behaiek pues, e, mundu mailan e, e, lehiatu nahi dute eta horregatik gindu dute ingesez edo eh ba igual badauka aukerarik eh ba beste hizkuntzaren batean jartzeko, ez? Baina esango nuke hasieratzen ingelesa ez utzi daola, eh. Baista, ba Bai, bai, bai, bai, ze oin justu zartu nahi ze uh -huh. konfigurazioaren hamen ere ez da gari ez Ezke kontua da e, telefonikak dituela mundu mailan berrunda berroita mar, mil, mar milioi e, bezero hogeita uh -huh. bost estatuta eta e, tu mi hor hori e, preinztelatuko da bai e, estatu espainolean baita hobie, hau da, Inglaterran, eta bibo bai eh Europa eta Latinoamerican. Orduan horrek orduan badu zentsua, ez. Bai, bai. Hala ere, ni zaunuko telefono ikaien merkatu handiena, na eh eh, sa, espangola da la zena espangola, espangolada la latinoamericana. Hispana, hispana. Hori ez. Eta orduan, bueno, baina bai, egia zen eh estaire ingelesa jakin behar holako aplikazio bat da biziko, eh agindu sinple dira eta pues igual ala bakia hori hori dijo, ez? Bai, bueno, mundu mailan le, lehiatzeko argi dago pues eh ingelesa uh -huh. Eta ez ba, eta ez baizik eta eskaiparen eh kompetentzia ere eh bueno, hori ere deitu dute, ez? Skypean kompetentzia. Bai, ez mesua bieltzeko bakarrik, beziki hitz egiteko ere, utzut eh e, uh -huh. Eukerra ematitua. Nire ez niko ahindik ezat ditut, implementatu dut, baina ez dut lortu ahindik benetan erabili ikusi nola funtzionatzen dut hori, baina ez dut lortu beste norbaitekin, emesuak eh, ke... mm -hmm. kompartizte. Badago beste aplikazio bat, biberra, nik hori badaukatz, eta batzuetan ondo, baina ondo funtzionantzeko wifi-a behar duzu bai edo bai, bestela moztu, behar duzu bai Ba, hori da ez. Eza bi bera, oso aplikazio interesante da, esa, albi delatzen dut doain doan hitz egitea, beti ere interanteko konexio dugune ingurune batzatik, mm -hmm. baina whatsappak eta oso ondo funtzioatzen du bezala, bi berrak badu gabetzzi bat. Eta da, ezeko zuketan bezala, neiko konexio ona behar dela, e, e, e, elkarrezketa on bat izateko. Eta esplikazioa esimplia da, izan ere, e, ba, mesu bat biltzea, haltzeak oso pixu gutxi dauka, eta ez dauka Apenaz konektibidea edatik, pues, apena sekontzumorik Baina, ja, hotzak, ba, bai duela e, pixua nola baitez Urran ezpaldimak hagu interneteko konexio txukun bat Baina, pues, e, normala da Ba, elkarrizketa bertan, pues, bueno, ba, edo mozketak, edo ez ezentutea, edo, edo mm -hmm. galtzea, tolako, tolako kontukez Sup Suporatzen dut orain, telefonikak tumi egin bade egin du Hor du no, Vodafone eta horan txe e, e, deia ezta? Bueno, eee... Zidure nik biliko dian txako baina, bueno, euskalo ez, euskalo... Baina bai, nik uste da lagozazko gina horkituko dela, bendika orrera, ez? Mm -hmm. Zalantzari gabe. Eh? Bueno, SMS eta itz egingo dugu, dato bat emango dizut estatu mm -hmm. Espainolean sms bidalketa eguneko hogeita bi jetxidaan bi mina eta zazpitik eta operadoren e, mozkinak eguneko hogeita zei, azkeneko bi urteetan. Beraz, ikusten da, ze mina, ematen dion, whatsapa eta oain tumik, enpresa handia eiz, Ba, harki da, harki da, ba, bai, bai, ba. Ez, nik uste, te, ja nolai mobil aurrera duen edo nork, internet da konexioa baldin mauka mobilean, pues, whatsapa edatu dala ikera garri ez. Osa, inorkestu nahi ordaindu eta aurratzea baldin mauka mezua altzako, pues delaileko whatsapa ez ordan. Baina, moskiniak zentzu hortan e, e, zako zian, e, telefonia presentzako, ba, SMS-en ingaineko negozia zaie, baina aldi beraan igo zaie, pues, 3G konexioena, hasi ke... Este dut uste, diro asko galtzen nateako ziren zirrenik irabazten ahidea eh, lehenu baino gehiago irabazten ere ariko dira zirrenik <mintiple> <mintiple> bueno, eh, Gaiaz, adatuko dugu, Julen, HP enpresa eh, eh, Juel Pakar, adatuko dugu izan ere, Antiapol delako ordo eramangarriak eraman ditu? Hori da, bai, ordo eh, albistea Baina kuriuso da, zurrumur bat egon duzana txepeke utzi zidu hartziola ba, portatila gehiteari eta dedikatu beste sektorea, bueno, sektorea, beste espezializatu txepeke ditu zarbiteriak eta bestelako e, gailuak, baina nolait, e, zeon zurrumura, ba, portatila egitea dut zidu hartziotela ez, eta baina so, atera dutenen en gama berri batekin, ba, es nahi dute lehiatu, bain famatu egin diren e, apelen, e, Pues Macbook edo bain bate modelo haude, baina horien kontragin nahi utela ez. Uhum. Bada gire, e, apelen orduan gailea, beti dezala ez, apelek pues oso gautza ez dengo e, modakoak edo zortuko abilezia dula, eta bai da hola moda bat edo, bo esapeleko pues portatil e, fin eta e, politxoiek e, bueno, ba, erosteko edo ez. E, Meintat, ekonomikoak posibilitzea, hori eh? Bueno, nik, nik ez dakite, honek ere zazpireun dalaugitamenetzi euroko prezioa du, e? Eh? Hau da... Right. Eh... <laughs> right. Merkatu hortan zartu du, ez gero nik uzat estetikamente oso politxadia, oso finaak izaten diat, eta HPN pues, gama honek ere alamaten du fin-fina eta batez ere, harina e, e, bateria detik oso oso potentea dela dirudi, ba, bueno, ma, ma mena jatzen desortzi hor du inguru ez bat ere ba autonomia askaza, baina nikuz bete hor daola, ba, finak izango diala, oso finak eta arinak, es. eh MacBooka e, guztiokin, bes, orteke, orte yeah. Ala ere ta gusteuekin pes lehiatzeko bez hortik hortez jo marezo. Alares euro <coughs> ba merkeago da, ba Appleen eh dil, bueno, MacBook Air 2, bueno, originalderatuta, bai, bai, bai. eh, es. <coughs> Bai, se beste urtegut 1000 aterbait, ez? Bai, 1000tik gora dabiltza bai, bai. Bueno, orduan eh honek agian planteatzen dio, ez? E, Apoli e, ba prezio jaistea, baina ez dut uste saltzen ari badia, beintzat ez dute ez dute txikoz da ba, julen. Hori da. Bai, merkatuak galbi diratzen prezioetan eh lana itza. <laughs> <laughs> saltzen bitartena astekia, hori dut utzeki. Hori da. <laughs> Ez kontatze, bueno, Eta batu harrak aipatu ditugu, baina txinuak aipatu behar, da e, Huawei, hai, famatu nahi du izan Hori da, Huawei, eta zukeza ezu estatu batu harra, bai, estatu batu harroiek ere, txinan egin goituzte euren e, e, ortena gailoak, e, apelik bai. bezala, dizeinua eta pentsatu ziurrenik estatu batuta nengo dia ortena baina gero garatu edo egin, nolabait, txinan e, Eta, zugei bat, duzula, ba, joa gehi, joa gehi, Bai, pixka bat zena, bai... <laughs> <laughs> Baina bai, nahi dute, eurimak marka propio hori da biliz, pues, nahi dute lehiatu mundu mailan ez, biztelako ba, telefonia markekin, ez. E, zirrenik, joa gehi ez da, oa ere ezaguna, nik badut. Hemen, lankide bate, joa gehi dene, moikor bate duena. Baina, jo, ba, nik zango nuke, hauek zekulako esperientzia dutela ja telefonoa bekaratzen, ez, eta egiten Naiz eta ezin ezaguna egitza Eta esperientzia dute gainera munduko markarik importantentzako lan egiten mm -hmm. e, Kuriosoa da, baina hauek azten dira, txino, enpresa txinago, txinoguztiak bezala, edo gehien bezala behintzat Lan egite dute, e, telefonoak egiten, beste enpresentzako Eta urten pedurioz, bat, tenologia ikasten eta ikusten jodaten dira Eta maizzen duten pues, marka propio bat zortuz Eta marka propio horrekin pues, e, orain arte euren bezero izan diren marka potentu egi ba, konbetentzia egineza maizzen Eta nik ustez kasu honetan ba, gauza dela gertatu dala bai mm -hmm. Bueno Juleen, ba, hoxezen dena gaurkoz e, eskerrek asko eta hurrengo aztele arte Hoz handa urti esker